بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل الأقطة من لساني يفقه قولي أما بعد لبنسفة الأرض ما ألف دعال أرضان هذه الأسلام يترير يعرف أغضغضاء ما Peygamber Həsəlləm üfürdə bulut gördükdə, əməli terk edərdi. Nə iş, hansı bir işlə nəşğul olurmuşsa, o işi terk edərdi. O bulut gəlib kestikdən sonra, yavaş yağmasaydı əgər. Yəni, şüxdik yağmasaydı, Allah-ı həmdə de edərdi. Yavaş yağsa idi, dərhal deyər də Allahumma səyyibən nəfiyən. Allahın zəfədə faydalı yağışındır. Faydalı. Çünki yağış zərər gətirə bilər. Nə qədər yerlər olur ki, özlərinin arxayına alır ki, 2-3 ay dil bəzəliyik, əkirik. Meyvə paxta və s. necə yağımçı çıxır. Özərinə arxayına olurlar. Özünün arxaya məyidi? Səyər gərib, gördü ki, bağınla nəsinə qalmıyıb. Əsər, alamət qalmıyıb. Allah onu qəzalandırdı. Deyir ki, gəlki, mən saçmışam, bura mənim bağımdır. Ödünəcə məhv eləmişdi Allah onun bağını. Həmçinin Peyğəmbər s.v. Qolxurdu ki, Allah-ı Allah, o yağışla ələri əzab məhv edər bütün onların ərzağını. Ona görə bir daim Allah-ı Allah-ıqdan onun faydasını, fayda olmağ və əgər zərarlidirsə, o dağlara, təpələrə, o yerlərə yaxsın. Bu dəyəkən ilə razımdır. Sonra Peygamber s.ə.v. həmçinin baxmayaraq, ki, günahsız, məsum insanıydı, dua edib, deyirdi ki, Allahım, etdiyim səhvləri bilməyib, etdiyim səhfləri, israf etdiyim məni qovləti və s. günahlarıma görə məni bağışlayıb ciddi və ya zərəfatla etdiyim səhvləri onları də bağışlayıb və bütün gizlində, aşlarda olan səhvlərimi də bağışlayıb. Peygamber s. a. bu cür Şamil duya hər şeyi əhatə edərdi, bütün günahlarına görə. Ağzı heç bir günaha da yoxdur. Ümmə etməklə, ümmətinə nə cür dua etməyi öyrədirdi. Qasullahi sallallahu və səlləm <gülüyor> <gülüyor> Sonra Allah səhələdən qəlbində gözünə sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan, öndən, arxadan, hər tərəfdən Allah'ın onun üçün bir nur yaratmasını dua edib istəyirdi. Allah bilir, nəyə görə bu sağ, sol, ön, arxa deyil? Məlkən, mənim fikrimcə Şeytan ki, hər tərəfdən insana vəsbəsə verir sağdan, soldan, arxadan, önlə. Bəlkə elə proqamda əsələm ondan qorunmaq üçün ümumiyyətinə bu duanı öyrədib ki, bunu dua ki, şeytan onlara vəsbəsə edə bilməsin. Müsləman şəxs ümumiyyətlə dua etdikdə günah haram olan şeyləri dua Məsələn, qohumda qaraqasını kəsmək, kiminsə edini yıxmaq, ərərdədə ayırmaq və s. Günah olan şeyləri dua etmək hərəndir. Peygamber s.ə.v deyir ki, müsəlman günah işlər, günah şeyləri dua etməməli. Bundan başqa etdiyi dualar üç cür qədil olunur. Ya Allah s.ə.v onu sənə bir dünyada verir, o istədiyini, ya onu saxlayır, yəni sənin istəyinlə Allah'ın istəyi düzgəlmir. Sən istəyirsən, istədiyi də görə salıq qazarsan, amma sənin istədiyini Allah saxlayır, qiyamət günü sənə görür. Ya da düzgəlməsə, hər hansı bir balanı səndən uzaq edir. Başına gələn bir balanı səndən uzaq edir. Yəni dua əbəs yerə girmir. Allah səhəni qalədə deyir ki, Uduni əsədibirəkum. Və qal rəbbəkum əstəcibləkum ünnələzimə yəstəfirəna ibadət-i seyyədhulunə cəhənnəmə dəxilin deyir ki, mənə dua edin, siz duanızı qəbul edin. Şərq qoydu, dua etsin, mütləq duanı qəbul edecəksən. Mütləq. Necə verecək, Allah tədir, <Gülüyor> ama mütləq qəbul edecək. O kəslər ki, mənə dua etməyi təkəbürlüklerine sığışdırmır, onları cəhənnəmə zəllim olaraq, dəxil edəcəm. Onlar cəhənnə Və hədis kitablarında nəticə gəlir. Çünki əd-dua hovl ibadətə. Dua ibadətin bəynidir. Bəzən bu kəlmə zəifdir. Bu hədis zəifdir. Səhi olan əd-dua huwa l-ibadət. Dua ibadətdir. Dua böyük ibadət ola bilər. Qura, namazın özü də tərcüməsi dua deməkdir. Bütün namaz dualardan ibarətdir hərəkətləri qoysam qırağa, yerdə qalan hamısı dualardır. Deyir ki, sahada Əbu Vəqir r.ədəl-əmhələ bir dəfə gedirdim Peyğəmbər s.ə.v.in yanına. Soruşdum ki, ya Əbu Vəqir, əs, şirk elədir gizlir. Şirk ola bilər ki, bizim ondan xəbərimiz olmasın. Dedi ki, bəli, ola bilər. Peygamber və Peygamber Əsələmdən soruşduqda, Rasulullah Əsələm dedi ki, elə şirk var ki, qarışqanın izindən də gizlindir mənim ümumətim üçün. Qarışqa ki, iz qoynur, Ondan da gizlindir. Yəni, bizə elə gəlir ki, bu şirk deyil. Yaxşı bir Amma həqiqətdə bu şirkdir. Elə isə, sizə deyib bir dua öyrədim, onu deyin. Allah'a dua edin. Allah sizin o şirklerinizle bağışlasın. Allahümme inna nagubika min annu şirkəbikə şeyən an, və nəhdnə alamuhum və nəstəkhirqə ləmələ nələmuhum. Allahümdə sənə açıq aydın, bizə belli olan şirkətməkdən sənə sığınırıb və bir müədələdiyimiz şirkətməkdə şirkətməkdə bağışlanmağını səndən istəyirik. as -salam. Allah tərəfindən gələn davalara müsəlman necə yanaşmalıdır, növqəyə necə olmalıdır Bizim ixtiyarımız satır ki zəl olanda söyək pis külək yağış olduqda bana söyək, deyək ki məsələn Allahın bu göndərdiyi külək nə pisdi nə pis yağışdı nə pis nə bilim zəl nə pis, nə pis bu burada nə var? Pərandas alsam, bunu da Əksinə, o bir küləy olduqda yağış, zəlzələ dərhal Allahdan onun xeyrini istəmək lazımdır. Bu, küləyin xeyrindən bizə məsib edir. Yaxışın xeyrini və s. O fərakətlərin xeyrindən istəmək lazımdır. Göl görüldüsü olur Abdullah bin Zübeyirin vaxtında. Abdullah bin Zübeyrin ki, Göz ürünlədikdə, Göz ürünlədikdə Allahı təsbih edir. Ayəmə sələdə, ayəmə okuyur. Ra'ab səresi 13. ayə. Okuyabilərsəyiz, Yusebbihürgədə bihamdəhi vəl-mələikətinin khəyfətihə Allahı Göz ürünlədikdə ve burada mələkəl təsbih edir. Həyə Allah-ı Anhu bunu izah etməyib. Amma biz bilirik ki, göy nə vasitə ilə baş verir? O da mələyin vasitəsilə baş verir. Lakin biz ayənin həqiqi manasını götürürük ki, gürültunun özü Allah'ı ı həmd edir, təsbih edir. O mələk yox. Bizə gər izah ki, o mələkdir. Allah-ı təsbih edən. Gürültü yox. Gürültü mahlıqdır. Səhv izah vermiş oluruq, təğül etmiş oluruq. Ayını batil təğül, yəni batil yani, təfsirlə izah etmiş oluruq. Necə ki, dağlar Allahdan qorxul, necə ki, daşlar və dəbəzə sələmin özündə Allahı zikir edir, öyəcək də yürültü, göy yürültüsü Allahı təsbih edə bilər və keyfiyyəti bizə məlum deyil. Hansı şəkildə onlar yürültü Allahı təsbih edir.